Garapen eta ezagutza pertsonala atalaren aurkezpena egin genuen orain dela hamabost egun eta gaurkoan lehenengo atala egingo dugu miren arizmendi hartuta bidegun kaixo Miren? Egun bai bueno, e, erabakiak hartzeko ziurtasuna nola garatu edo landu e, gai aurkeztu genuen edo proposatu genuen eta bueno, ez dakit nondi ikasiko garen... E, bueno, pues e, igual e, zarrera txikitzeo bate egitearekin ez e, Ba bueno, askotan hori ere uste dut aurreko nahi patu benuela Egunean zehar zenbatetan Ba zalantzak sentitzen ditugun e, Zer baite lortu nahi eta Eta nola bidea mugatua somatu e, Beste hon iritzien ba sama ere nola pues gainean askotan era dugun. duguen eh zenbatetan nahiko genuke edo, edo gogoa izango genuke ba hainbat helburu lortzeko eta eta ba bueno e, ze ba ez, ziurtasun falta horregatik edo edo igual saiatu eta lehenengoan ez badugu asmatzen ba, igual, nola kostatzen zaigun iguale ziurtasun eta eta hori e, guregan aurkitzea ez ordun ba bueno, gara gaurkoan eta aurrengoan ere ba, nola baite horren inguruko ba pista batzuk e, mm, pre, aurkesten eh gerta daitekena da, naiz eta jakin gauzak ondo egiten ari zarela, ingurukoen onarpena behar izaten dugula. la. E, bai. E, bueno, jakina, e, gizartean bizi gara mm -hmm. eta, ba bueno, iguale garrantzitsua suertatzen da kontuan hartzea nondik etortzen zaigun bestekiko besteen Eh, oh, eh, ones penarekiko be bea Rori ez edo E, tira ba txikia garlenean eta eta ba era bat beharra sentitzen dugunean, karo, e, jaiotzen garenean ez dugu aukerari gure buruaz, e, oza, e, gure buruaz baliatzeko, ez? E, den, osea, helduek den egin beharrigute, jateneman beharrigute, pasi ora eraman, lotara eraman, nolbait, ba bueno, eh gure gurasoen edo zain zaintzaileon bearrosoa sentitzen dugu, ez? Zer gertatzen da? Ba, poliki poliki eh ba, euren euren beharra e, sentitzen jarraitzen dugula, ez? hasten e, gara, ba, nolabait autonomia pixka bat lortzen, baina negia da, pos, azken finean euren iritzia guretzat e, ba, bueno, gidari dela, ez? Azken finean gukerez dugu aukerarik izaten eh ba, iritzi propioa izateko, e, gauza asko ez ditugulako ezagutzen eta eta orduan, ba, bueno, Euren babesa eta zaintze behar hori dugunez, ba, automatikoki euren iritzia onzatartzen dugu. Hordun alase ikasten dugu, e, mm -hmm. ba, bueno, geure izaera beste hon edo gure ingurukon e, iritziaren arabera ejorratzen ez. Eta hori e, nola eten daiteke horrekin, hau da, ingurukuen behar hori ez izaten? Ba, mi gustu dut garrantzitsua dela leniketa baino helduak bihurtzen garenean, eh, horreta Askotan uste dute kostetzen zaigula ohartzea heldutasun horretaz, ez? Eh, e, ba bueno, animalia ohitura gara, eh, ohiturazko animaliak barkatu eta orduan e, ohitura bat mantentzen bueno, ohitura asko e, gehitzen ditugu geure guneroko tasunean eta nik uste dut hori dela ba bueno, haintzuzen ere betidanik edo txiki txikitatik e, barneratutako ohitura ez? eta e, ba bueno, lehenik eta behin kontuan hartu eta ohartu ba heldu tasunean beste goera batera iristen garela, ez? Iakina, e, maitasuna eta eta beste honetan Eh, oniritzia edo nola esan edo edo eh, onarpena behar izaten dugu baina eh, jada gai gara eh, ba nola baita eh, gure buruarekin beste modu batean kontatu izateko. eta jakina eh, askotan eh, txikitatik ez badigute alakorik erakutsi askotan ez da horrela izaten ba, eh, zerotik edo ia zerotik kasi beharreko eh, bidea da ez Akatsiak egin e, ikaste omen da, baina akatsi horiek onartzea askotan zaila egiten zaigu. Bai, hain zuzen ere, e, aipatutako agatik. eh ikasi izan dugu, ba, bueno, geure inguruen arabera, gure alkatz batzuk eh onargarriak eta eta geure garaipen batzuk, ba, bai, ez? Orduan hori da e, barneratuta daukagun eskema. Horregatik diot, eh, bidea ia zerotik eh, astear dagoela, ez, eh? eren eh, eldutasun ere, irizten garenean, ba, gaitasun hori daukago ez, eh? benetan baloratzeko, eh, ba, bueno, eh, akatxa, akatxa hoteden, edo igual bat entzat, dena, beste bat eta, bueno, pos, pizkanaka pizkanaka geure baitan ere, haus nartu, ba ea guretzat e, benetan, ba, bueno, akatzorin non kokatu, edo benetan akatxa hoteden, ez? Eta e, niri oso lagungarria sortatzen zait, e, ba, bueno, iruditzen zaitan zerbait gaizke egin dudala, edo, bueno, ba, hanka barrura ino sartu dudala, edo, ba, gogoratu egiten dute, e, txikitatik, eda nola ikasten dugun ibiltzen, ez? Mm -hmm. Edo oinez. Eta, eta ez dugu ez gara ikasiak e, jaiotzen, e, ikasketa bat da. Eta nola ikasten dugu oinez edo ibiltzen? Puzer hori. <risa> eta, bueno, igual hori, e, oso, bueno, e, ikasia dugu eta, eta barneratu bat dugu eta badakigu aurre korrela ikasten dutela, edo aurroko ikasten dugula txikiagarenean. Baina ikustu dut ikasketak, ikasketak berak, ikasketa bideak berak, Eh, akatxez eh, osatuta dagoela, ez? eta bueno, hori ere aipatu egiten dute, zientifikoek askotan nola lortzen dute asmakizuna, pues, akatz bat eta beste baten ostean ez? <gülüyor> <gülüyor> asmakizunak ez, ditu ez dira lortzen nola, ja, asmatu egin dut, hor duan eh, Ba bueno, ehnik uste dut akatzen bidea ez dala atsegina, eh, ba, batetik beste hon iritzien eh hon iritzia arriskuan jartzen nolako. Geureburuari ere horretan eh, nahiko zorrotze eh, jokatzen dugu geureburuarekin eta tira eh geureburuari onartzea akatza ez da eh esanmunuke ez ez da atsegina. Mm -hmm. Baina akatzen bidea Azken finean e, laguntzen digu horrek, e, ba, bueno, i, oinez ikasten, ez? <laughs> eta miren, garrantzitu izango da norbere burua e, errespetatzea eta errespetu e, tratatzea? E, funtzeskoa, funtzeskoa. Elkar ba, e, bizitzan izaten den bezala, beste pertsona batekin bizigarrenean sortatzen den bezala, errespetuan ez bada oinarritzen harremana, Ba, azkenean nola baita ba, erresentitu egiten da ez, nabaritzen da, ba, falta denean, edo konsiderazio falta. Eta geureburuarekin buruarekin ere, pues azken zinean, pues, eguneko geita lau orduak, eta urteko irure unda, irure egunak, geure ematen ditugu, ez? Orduan funtzezkoa da. Nik uste dut, ba, bai, e, eldutasunaren bidearen lehenengo pausua eh hori litzake, ez? Geure buruarekiko errespetua jorratzen ikastea. Eta onartzea ere bai, e, bakoitzak bere burua errespetatuz eta onartuz. E, bai. Mm -hmm. <laughs> Atzo bertan eh pertsona batekin horri buruz aritu ginen onarpena, ez? Zenbat aspettativa do zenbat gogo E, sortzen ditugun geure xeraren inguruan alase izan nahiko nuke, horrelakoa izan nahi dut. eh alderdi hau ezait batere gustatzen eta batsuetan hainbat eh bueno hainbat parte ere e, ukatu egiten ditugu geure xeratik ez ditugulako hartu nahitze edo dena delakoa, ez? Eta bueno, basa, adibide Xume bat jarri nion eta bueno, gustu dut nahiko adierazgarria suelta daitekeela, ez? Eh nion, ba ni nanaiz eta irea ba, nahiko leuna daukat ez, eta ni beti da nire izan zait ba, kiskurra izatea, mm -hmm. eta ba, bueno, joan naiteke nahi dudan aldietan irea paindegira eta gaztadezaketan nahi dudan diruko pulguztia irea ba, tintatzen eta eta kiskurtzen, baina den bodarekin berriz bezaran jarriko zait eta leunduko zait ez, horren, e, bueno askatasun hori daukat ere, bat, nahi baldin badute tengabe, eh, ez dut esan nahi kiskurtu behar ez dudanik, eh? baina, bueno, bain nola baite, beste, beste eh, alderdi batzuetan, gure izaeraren beste alderri batzuetan, ba, bueno, ba, igual eh, merezizait hainbat eh, eh, parte edo onartzea, eta hortik, ba, bueno, benetako izaeratik abiatuta, ba, bueno, ea zer eman dezakedan munduan eta neure buruari ere. Ba, Osondo Miren datorren astean edo bueno, urrengo atalean hemendik 15 egunera honen inguruan hitz egiten jarraituko dugu. Bai, e, ea igual oraingoan sarrera orokorragoa izonda eta e, ba, pizka bat onarpen horin neure buruaren e, onarpena landu al izateko E, konfidantza ere ba, nola baite aurkitu alizateko edo berreskuratu alizateko eta autoestimua ere ba, bueno, nola baite jorratzeko, ba, saiatuko gara igual e, zakite, teknika zehatzago edo, edo konkretuagoak e, aipatzen. Ba, mm -hmm. Bueno, ba, e, orain dela mabostegun esan bezala, e, eta Porrotxeen minutu bat goizero abestiakin E, bukatuko dugu gure atalau miren Eri. Eta mendikamago estegun egerte Ongitan Badator ilargia oera Gure ametxen zain dari, Lolo egitera Izarrapean ez dago izarrik Bampina eta biok bakarrik Egun berriari berriarike Posik. Minutu bat goitzero, goisero goisero, di tu d'angialza una con tua amor ceco i duro grei segundoan, visci zari in miglia schere. Mio tubar coi sero goisero go joetean katiño soñu axukaldean gogosestutuna itsaitut sui kustean tirindalli buru ordena gallu iru soñe ko zaspijo stalu del bai vaña ti poli ke minutu bat go estero Dan gan sauna kon tu